Bueno, aquí tal día día siremango diogu eguerdion. Eh, gaur plataforma berri baten aurkezpena egingo dugu la hemen, Hirumugak batera izeneko plataformaren aurkezpen berria. Hirumugak batera plataforma berria olastiko porlandegian aurrera eraman nahi den, hondakin errausketaren kontra lanean ari diren Arabako, Lautadako, Goierriko, amezkoako eta Sakanako taldeak biltzeko asmoz sortzen da. Bere elburuen artean dago gure ingurumena babesteko eta eraginpeko eskualdeetako erritarren osasuna zaintzeko elkarrekin ekimen desberdinak sustatzea. Eta zemento osporlan enpresak holastin ezarri nahi duen errausketa proiektua zaiestea. Bestalde, bere ezaugarriak kontuan harturik, etorkizuna handiko beste sektore indartsu eta sendo batzuen garapena eta biziraupena ere kolokan jartzen ditu proiektu honek. nola, nekazaritzarako elikagaiena, abel zaintza eta turismo sektorea. Sensibilizazio eta ingurumen hezkuntzako kanpainak ere burutuko ditu. Eta murrizketan, berrerabilpenean, eta birtziklatzean oinarritutako ondakin kudeak eta ereduak, eta errausketaren ondorioz, sortzen diren arazoak ezagutarazteko, eta ingurumenaren kalterako izan daiteken beste edozein erasoren kontrako ekimenak sustatuko ditu. Ekimen hauen artean sartzen ditugu besteak beste bideoeko izpenak egitea, gaiaren inguruko bloga argitaratzea, hitzaldi informatiboak eskaintzea, sinadura bilketak burutzea, mendi eta txirrindula bilaldiak antolatzea eta herri mobilizazioak deitzea. Aldi berean iragarri nahi dugu Nafarroako gobernuak zaborren multinazionala den FCC enpresari bere lantegiko porlanekoizpen labeetan hondakinak erretzeko emandako baimen berriaren aurkako elegitea aurkeztu dugula auzitegian. Gure indar guztiak bilduko ditugu errausketa ez da in Nafarroan sakanako eskualdea erabiliz ezarri.